Má Pekne dobrý večer, milí poslucháči, slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví a reláciou bude sprevádzať Michal Albert. A máme tu dnes hostia, ktorého som už predstavil aj takým spôsobom, že by možno mohol byť poradcom prezidenta Petra Pellegrini. A k tomu sa dostaneme, že či bude a možno za akých podmienok a kedy a možno pre akú aj oblasť, či to bude tá oblasť, ktorú mu prezident navrhol. A predstavujem tiež spisovateľa, pretože je už dlho známy aj pod týmto, pod touto profesiou, je to spisovateľ, je to tiež bývalý politik, bývalý diplomat a som veľmi rád, že prijal pozvanie a je tu s nami dnes pán Jozef Banáš. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Tak ako je to teda s tým poradcovstvom prezidenta Petra Pelegriniho. No tak viete byť poradcom prezidenta teraz obecne ktorýkoľvek krajiny si myslím, že je česť. Mňa pán prezident po kampanii nejak oslovil, že či by som mu troška v tomto smere nepomol, tak ja som v zásade povedal, že iste, že e, bude to čest pre mňa, no ale to bolo v takej všeobecnej polohe samozrejme tam ešte treba nejaké veci v tých detailoch vydebatovať, neviem či s pánom prezidentom, či s niekým z jeho týmu. A to sú pre mňa dve kľúčové otázky samozrejme. Pozrite sa, ja mám 75 rokov a mojou prioritou je písanie. Ja mám niekoľko rozrobených projektov, na ktoré sú napojení viacerí ľudia, ktorí mi znajú, teraz píšem román o Timrale ktorými zájajú materiály, podklady a iné, môžem teraz povedať, že končíme s tým alebo odkladáme to. Čiže čas. otázka. No a samozrejme druhá otázka je, tak by som to naformuloval, že sloboda môjho názoru a vyjadrovania, pretože bol som v politike a viem, že keď je človek v aktívnej politike, no, tak musí zachovať istú, ako sa vrajme, politickú korektnosť. No a ja nie som ochotný a pripravený, a najmä v mojom veku, teraz nejak meniť politické moje názory, čiže samozrejme toto musím vydebatovať zrejme asi osobne s pánom prezidentom, že aby som ja potom jeho nedostal do nejakých e, nepríjemných situácií, že ja poviem názor na nejakú vec a on bude mať povedzme iný názor samozrejme. No. Takže, ale keďže... toto sú dve témy, ktoré by som ešte chcel nejak vyjasniť, ale v zásade, keďže on už to tak nejako oficiálne oznámil, no tak asi, asi to myslí vážne, lebo si myslím, že on musí moje názory poznať a musí vedieť, že asi, jaká je moja, moja orientácia. Hoci ja teda nemám byť ju poradcov v nejaké politické oblasti. On to tak definoval po tej debate so mnou, že nejaká kultúra, médiá ale ja to otvorene hovorím, že ja nemám teraz nejakú ambíciu študovať tu nejaké zákony o fonde na podporu umenia alebo televízii, na to sú právnici. Ani čas nemám na to. Ale čo cítim, že by som mohol byť efektívny a prospešný, to je tá oblasť, ja tu tak nazývam, vytváranie imidžu Slovenskej republiky za hranicami, pretože my sme malá krajina, mali národa. Môžeme to robiť len v troch oblastiach, to je veda, kultúra, šport v podstate. Tam som celoživotne bol, som pôsobil celoživotne od skončenia vysokej školy v podstate, či to bol zahraničný obchod, taká latentná diplomácia, lebo som nebol nejaký, nejaký úžasný diplomat, som, skôr som bol antidiplomat, lebo ma nepustili von a potom po nejakom čase. No. Čiže som pôsobil v medzinárodných štruktúrach, mám kontakty, máme jazykovú výbavu, som... Teraz nechcem, aby to vyznelo nejak, že som sa sem prišiel chváliť, ale som naozaj najprekladanejší slovenský autor. V ostatných dňoch som dve zmluvy hneď podpísal na vydanie mojich knih za hranicami. Čiže tu sa cítim byť silný a v tejto oblasti som teda pripravený, najmä v tejto oblasti pánovi prezidentovi pomoť, pokiaľ sa teda na tých detajloch dohodneme. Samozrejme, teraz ešte poviem jednu potom vec, k tomu, čo už vlastne poslucháči nám v priebehu dňa písali, a je to samozrejme aj výzva pre poslucháčov, všetci tí, ktorí nás počúvajú naživo 9.7. od 21:30, môžete svoje otázky písať na studio@svobodnyvisielac.sk. Prípadne môžete využiť zelené tlačidlo Otázka do štúdia na stránke svobodnyvisielac.sk, a prípadne môžete v podstate už aj hneď, lebo ja to neobmedzujem, telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0951485385, aby ste teda niektorí nepovedali, že veľmi zdržujem svojimi otázkami a potom vy nebudete mať možnosť. Takže ja dávam tu možnosť hneď. A tá otázka, teda, ktorú viacerí písali, lebo už mnohí tí poslucháči, aspoň čo som dával ankety napríklad mhm. na projekt Kľúč od SK, kde potom by sme tiež urobili ešte jeden taký krátky rozhovor z tých otázok, ktoré aj tam prišli tak tam hlavne písali v takom duchu, že už to berú za hotovú vec, že vy ste poradca pre kultúru mm -hmm. a médiá, oni to neriešili ani ja som to nevedel, sa priznám že to ešte nie je ruka v rukave ako sa hovorí a oni sa teda pýtajú, že prečo pán prezident otočil a že či otočíte aj vy Ne budete... viete čo prepáčte troška, že vás Určite prezident neutočil, ani ja som neutočil, Ono to, ja si to vysvetľujem tak, že to skôr súvisí s tými technickými problémami. Treba si uvedomiť, že prezident húpol do tej funkcie s plnou párou. Navyše v mnohých e, aktivitách teraz je na NATO, e, bol v Rade Európie, teda v, e, na Európskej Rade. E, zastupuje premiéra. Navyše tam sa buduje v podstate od začiatku nové osadenstvo prezidentskej kancelárie, čo je podstatná vec. A ja neviem, čo som ja počul, tak tam mám možno v tejto chvíli asi 10 ľudí, ktorých si tam prinesol. A neviem, či tí starí už podchádzali, či odchádzajú. Čiže je to teraz celá prezidentská kancelária v takej fáze tvorby nového týmu. Čiže tí ľudia majú teraz, a ja to tak vnímam, ďaleko dôležitejšie na väčšie problémy alebo úlohy, keď to tak môžem povedať, ako teraz tu rokovať s Banašom, lebo ja neviem, či aj povedzme bol spomínaný, ja neviem, pán Kubiš, že či tam je to v akej fáze, viete, že či tam už sa nejak dohodli, ja ani neviem tie podmienky, či nejaké finančné, či to, ja to som povedal, že to som pripravený robiť zadarmo, aby som bolo to slobodnejší. Takže to sú, tie, to sú technické veci, to nie je, že by teraz prezident nejak otočil. Ja len prečítam to, čo písali tí poslucháči. Peter písal ja len to, že či aj on otočí o 180 stupňov ako Pelegrini a Mária píše, poslednú dobu prezidenti klamú, veľa sľubujú a potom sa sľuby obrátia o 180 stupňov a to bude národ trpieť 5 rokov. Niečo by sa malo proti takým prezidentom robiť. Oni narážajú na to vyjadrenie v Polsku na návšteve, kde sa vyjadral na nejakú otázku novinára, pravdepodobne, že, lebo som nevedel celú tlačovku, len potom tú, tú pasáž, kde sa vyjadril, že on je za to, parafrazujem, uh -huh. aby na Slovensku v prípade potreby bolo prítomných viacej vojakov NATO. Aj, aj. A toto si vznies, vznieslo veľkú plnú kritiky, hlavne zo strany tých poslucháčov, ktorí majú protinatovské názory a ktorí sú. Uh, Pro, proti tomu chápaniu vojny na Ukrajine, aké sa v tom mainstreame podsúva oni to vidia inak, tak ich to najviac rozčulilo a vyrušilo a oni sa preto pýtajú. Takže možno aj, aký je váš názor na toto vyjadrenie, ktoré mal o tých vojakoch? na Tak rozumiem samozrejme vašim poslucháčom, len taká poznamočka k tej pani Ankeči, ako ste... Pani Mari. Pani No tak prosím pekne, však mi v histórii, kedy politici neklamali a, a prispôsobovali sa situácii. Však to je úplne bežná politická prax, samozrejme. Ja, ja nepoznám nejakého dokonalého politika, ktorý by bol dokonalý. Hej. No, viete, toto, samozrejme, tak sme členom aliancie. E, ja som bol viceprezidentom parlamentom zhromaždenia NATO, čiže mal som možnosť aj tak trošku nahliadnúť do kuchyne a v roku 2004-2006 a dosť som si zmenil moje názory na NATO. A... Samozrejme, keď sme členom aliancie, dostali sme sa do aliancie po schválení Národnou radov, to znamená, že musíme isté, isté záväzky plniť, ale a to je to moje veľké ale, že dobre, tak keď tu budú vojaci NATO v rámci nejakých cvičení a tak ďalej, no tak to budú. Ale pokiaľ by malo byť Slovensko vtiahnuté do vojny s Ukrajinou, a musím s obavou povedať, že vyzerá to tak, že ten, ten, ten leadership NATO, že nás tam ťahá do toho, no tak to sa proti tomu akože vážne postavím bez hľadu na to, či budem poradca prezidenta alebo nebudem, nebudem poradca prezidenta, pretože ja som pacifista. A som jednoznačne na tej línii, čo razí slovenská vláda, že proste, a zhardo sa radím medzi tých, ktorí označujú, že my sme mierový štváči, hej, že je úplne neúhriteľné, pretože každý konflikt v histórii, každý, nepoznám konflikt, ktorý by nebol skončil rokovaniami, na Nehru povedal, každý konflikt končí roko, rokovaniami, tak prečo nerokovanie hneď? Nej? čiže to, že sa to náťahuje a stále sa tam prosím spektávajú ja to už ani nechcem analyzovať, to sú také samozrejmosti, že prilievať e, zbraňami olej do ohňa, že to je, či, aká je tam logika viete, to je, keď už hovoríme o tom na to, to si predstavte, ja to porovnám, že to že v krčme sa pobíjú dvaja chlapi nej? tak však ja som zažil krčmovú bitku asi každý normálny slová, ktorý bol v krčme zažil nejakú bitku. no tak ako reaguje tá krčma? Okanžite tých dvoch od seba odtrha Hey. Nedá niekomu zbráňa, že... Nedá niekomu, presne, ak ste to povedali, že nedá mu rozbitý krik, ale ešte mu pridá, ešte mu prílož, odtrenej ho od seba a potom maximálne pri tom pive sa chlapi pýtali, počúvajte, prečo ste sa vlastne začali byť? No a toto je, toto je, toto je toto, takto, takto môžete hodnotiť aj ten ukrajinský konflikt, len tu je problém samozrejme ten, že otázka, prečo to Rusi začali, je vlastne tabuizovaná, tu sa to ani nesmiete pýtať ako nále aj teraz, keď ja som to teraz už x dal do etéru, tak okažite a ja budú označať, že som putinofil a rusofil, ale ja by naozaj zaujímalo, že prečo ten Putin na tú Ukrajinu zautočil. A to sa ani pýtať nesmete, to je zvláštne. No, ja som videl raz takú výstavu, myslím, že to bolo z roku 2014, keď sa v tom dome odborov, myslím, že to bolo v Odese, tam nejak, nejakému vypáleniu došlo. Ne. Ja som videl výstavu tých uhorených tiel a tak ďalej. Ne. No, a o týchto veciach ako keby sa zakazovalo hovoriť, alebo no, tak... o tom, že... No, prečo sa o tom nehovorí? Že tí ruskí, alebo teda ruskej národnosti Ukrajinci, že tam boli nejakým spôsobom potlačovaní, o tom sa ako keby nechce rozprávať. Hneď to v mainstreame povedia, že toto je nejaký úzus, nikto to neoznačil, že to tak bolo, lebo zastrešujú sa tým, že nejaká organizácia musí povedať, že áno, tak toto bolo a toto je ten vedecký fakt. A ak to tak nie je, tak sa o tom nesmie ani rozprávať. Ne. A potom vznikajú rôzne hoaxie a dovady a špekulácie, však to je jasné. Zmeníme trošku tému, lebo zajtra je Deň radosti a ja som sľúbil, že budeme rozprávať aj o vašich knihách a moja otázka bude taká pospajaná aj s tým Dňom radosti. A páči, Deň radosti? Medzinárodný Deň radosti je Ale zajtra, nebojne. už o pár hodín v podstate. Poďme sa už teraz tiež. A otázka teda pre vás, že čo jednak vám spôsobuje najväčšiu radosť mm -hmm. a druhá časť otázky, že ktorá kniha, keďže ste spisovateľ a aj čítate, a veľa ste tiež čítali, ktorá vám spôsobila najväčšiu radosť a prečo? Ďakujem, dobrá otázka. No, tak jednoznačne najväčšiu radosť teraz naša rodina má z nášho vnúčika, tým sa vôbec netajíme, tak mám, ja mám už jednu vnúčku, Natalku, ale to už je veľká slečna, má 16 rokov, takže teraz prišiel tento malinky Maxinko do našej rodiny, Zmenilo to život aj Adelka, aj Viktorovi, nám, Svatovcom, proste, no tak keď je dieťatko, to je Boží, Boží posol, hej, to je anelík, tak má dva roky teraz v týchto dňoch, tak to je taká naša, naša najväčšia radosť. Aj sme aj unavení, <laughs> no tak viece, takýto šinter to lieta my za ním. No ale čiže to je tá rodinná rado, samozrejme. No teším sa z toho, ja ako autor, že sa mi, ale že nečakanie naozaj keď som povedal v úvode, že som najprekladnejší slovenský spisovateľ, tak tento rok to vyzerá, čo sa mi ani veriť nechce. Už som tri zmluvy podpísal, už v januári mi vyšiel vyšla roman Zóna náčenia v Azerbajďane. Teraz som podpísal zmluvu s veľkým francúzským vydavateľstvom zase na zónu načenia, ten roman, to už by tuším, 13. krajina, kde vyjde. Vyjde kodeveť v Gruzínsku. Vyzerá, že nejaký Dubček alebo, alebo Štefánek by mohli byť v Taliansku, v Bulharsku vychádza Baťa. Takže naozaj sa mi, sa mi darí, mám z toho radosť, ale to je asi preto, že viete, vy, keď vysielate pozitívne energie, tak sa vám to vrácia. Platí to biblické, čo dáš, to sa ti vráti. Ja sa snažím v živote vysielať dobre, pozitívne energie na tie zlé, na tie invektívy, na tie podpasovky, nereagujem, lebo to vás potom do toho vťahne. Čiže to je základ radosti. A tá kniha, ktorá vám spôsobila radosť, ktorú ste som čítali? Čítal? Uh -huh. Viete čo, ja veľmi rád čítam také biografie, životné príbehy ľudí, ktorí niečo dokázali. Ľudí, ktorí našli odvahu plávať proti prúdu. Lebo ja sa radím medzi hľadačov pravdy a pravdu nájdete nie pri ústí rieky, ale pri prameň rieky. Ale na to, aby ste sa dostali k prameňu, musíte plávať proti prúdu, iná možnosť tam nie je. Čiže a to sú tí veľkí ľudia, či to boli filozofi, či to boli vedci, či to boli literáti a tak ďalej, že to môžeme s vleku menovať, desiatky a desiatky významných ľudí. Takže ja, aby som bol konkrétny, veľmi rád čítam biografie Štefana Cvajga, povedzme, moja úplne zamilovaná je životný príbeh Balzaka, ale aj Magellana, Foušeho a týchto ľudí, hej. ale ten Balzak to je niečo, to je tak... V podstate je taká motivačná literatúra, že najvyššie toho spisovateľovi. Takže takéto knižky radši Poslednú knihu, čo ste napísali o Avrelovi Stodolovi. Otázka znie, že... A pýtali sa tu aj viacerí poslucháči, že v čom nás ako Slovensko, ako spoločnosť môže inšpirovať práve takýto príbeh? Mm -hmm. Vieme, že on teda nedostal tú Nobelovú cenu ja lebo vtedy nebola, ale získal nejaké iné ocenenia pre tie veci, ktoré on robil, tie technického charakteru a je to určite veľmi dôležité. A možno podotázka ešte k tomu, nezabudnite na tú otázku, že vlastne Slovensko sa dosť zmenilo aj pod vplyvom tých zmien, keď rôzne vlády potrebovali zmierňovať tú nezamestnanosť, avšak aj vy ste boli súčasťou tej koalície alebo podporovali ste ako poslanec tú koalíciu, ktorá sem priťahovala práve tie montážné haly a Pomaly a postupne sme sa stávali montažnou dielňou Európy, kde nie je nejaká pridaná hodnota, kde príde robotník, odrobí si, dostane za to pár grošov, obrazne povedané, a zase celý kolotoč. Ale možno aj vďaka tomu, že my nepridávame nejakú pridanú hodnotu, možno nedávame väčší priestor na to, aby sa tá veda, výskum, možno v širšej mase dostávala aby aj mali možnosť niečo napríklad aj vytvárať, však aj Štefánik bol čiastočne aj vynálezca. Mhm. A, že, či možno aj kvôli tomu potom nie sme možno aj takí frustrovaný a nešťastný, lebo sme odkázaní len na tú robotu niekde v Samsungu za tým pásom a nemáme možnosť aj zarobiť niečo viac, lebo samozrejme, keď príde niekto s nejakým patentom, tak pekne mu to už ide, predáva sa mu to ako nejakú knihu, keď napíšete, tak to už ide potom same. Že, v čom sme možno urobili chybu a ako, ako sa z toho dostať? Možno aj pod podplyvom toho, mm -hmm. čo ste priniesli o Avrelovi stodolovi. No tak vy ste to už vlastne sám komplexne, podľa mňa veľmi treftne zaanalyzovali. Čiže ak dovolíte začnem so Stodelom, potom ho zakomponujem do, toho, do tých širších mm -hmm. súvislostí. No tak prečo píšem takéto romány? Štefaník, Baťa. Dobre, Baťa nebol slovák, ale bol to človek nesmierne motivačný a v podstate stopy zanechal veľmi vážne aj na Slovensku, teraz záurelstvo dola. No, je mi tak trošku ľúto, a vy ste to už naznačili, že naozaj my máme mnoho, mnoho, a mali sme v histórii talentovaných, odvážnych ľudí, len problém historicky vidím v tom, že, teda vidím to v časoch monarchie, že áno, aj Česi boli v istom zmysle pod rákuským tlakom, ale ten rakúsky tlak na Čechov zďaleka nebol taký silný a tuhý a nekompromisný ako ten maďarský na Slovako alebo na nemaďarske národnosti v Uhorsku. Česi mali svoj jazyk, mali svoju univerzitu a tak ďalej. Vždy vystupovali vo svete ako Česi, ako Bohemians. Nežto my sme boli Uhri. Ja som videl stodolové dokumenty v Curychu v archivoch, tak všetko je to písané Lipto San Mikloš-Fejlvidek. Ale veď, veď samozrejme, boli sme tedy súčasťou Uhorska. Ale už sme neboli Slováci. A čo je pozorovné, teraz to musím povedať, keď som sa dostal, keď sa mi do ruk dostal jeho matrikel, to je vstupný formulár, ktorý vyplňali študenti, ktorí šli študovať len na ETH celých, to bola vtedy jedna z najmienzámejších technologických univerzí na svete stále je, tak tam bola veľmi zaujímavá poznámka, že na žiadosť študenta a jeho otca žiadali, aby sa meno Stodola nepísalo s, z Todola, o maďarsky, ale po Slovensku s todola. To je zaujímavé, že vtedy trval na tom, že on je Slovak a jeho by chcel, aby, bolo, aby znielo po slovensky. Takže ten Auroz todola, samozrejme, bol to človek, ktorý tak nejak vypadol z našej historickej pamäti, samozrejme v tých vedeckých je známy, ale obecne medzi v národe nie je známy, najmä preto, že strávil vlastne viac ako polovicu života vo Švajčiarsku, No ale je to muž, ktorý si plnil svoje sny, išiel za nimi veľmi tvrdým bojom životným, mal ťažký život, veď nakoniec nevzdával sa, to som aj preto dal názov takému románu. Prečo som to napísal? Lebo chcem trošičku pozbudiť a pozvihnúť to, ako vy ste sám povedali isté nízke sebavedomie Slovákov, neoprávnenie nízke. Ale to zase vychádzam z toho, že my sme nemali v tých komunistických časoch možnosť sa porovnávať, viete? A keď človek nemá možnosť sa porovnávať, tak sa nevie zaradiť, či som medzi tými lepšími a horšími, že si to pamätáme, tie časy po prevrate, tak vy ste mladší, ale ja už som fungoval, čiže keď som prišiel, keď prišli Slováci do nejakých medzinárodných týchto tak, tak tichučko chodili, prihrbení, že kde som sa to vlastne dostal. Hej, teraz už Bohu, sa to troška zlepšuje. Čiže to sú tie dva dôvody, prečo sme zbytočne a neoprávnenie, taký taký zakriknutý. Tak preto stodol a preto Dubšek. Preto bude teraz Týmrava, ktorá dosiahla v literatúra veľké veci. No a k tej vašej zo všeobecný, tú vašu otázku, mm, ja som optimista, vieť. ja si myslím, že tento národ, keď by sme prežili toľko rôznych historických, politických, vojenských turbulenci v tomto regióne a dokázali sme vytvárať veľké veci, o sa o nich veľmi vo svete nehovorí, tak... My, viete, my sa nesmieme spolíhať na to, ako ste aj sam hovorili, že pre Boha len aby som mal nejakú robotu. Chodím po Slovensku a to počúvam všade. Len aby bola nejaká robota. Ale vyčtej faník. A títo veľkí muži to nemali filozofiu len aby som nejako prežil. Oni mali filozofiu, ja chcem niečo dokázať. Boli pozitívne príklady pre nás. Ale to bolo pár jedincov. Však to v každom národe je pár jedincov. To zase pozrite sa... Tí ľudia, ktorí, ako som už zmienil, našli odvahu a silu vnútornú, a vôľu a vieru plávať proti prúdu, no tak to máte v každom národe 2 až 5% maximálne. 95% ľudia, ja to samozrejme nikomu nevyčítam, to je naprosto prirodzené. ľudia, chcú mať pokoj, chcú mať život bez nejakých veľkých turbulencií, prežiť to v pohode, čiže idú s tým hlavným prúdom, nejaká dovolenka, nejaké slušné auto, občas mať nejaký sex, občas mať nejaký, ja neviem, čo nejakú radosť do života. Čiže to je väčšina v každom národe. My sme nenič žiadna výnimka. No, možno otázku poslucháči, ktorí to teraz počúvajú a počuli to, čo som hovoril o tých montážnych dielniach, tak možno sa pýtajú, že prečo ste toto dovolili? Nemyslím len vy osobne, ale možno všetci tí, ktorí ste vtedy o tom rozhodovali, spolurozhodovali, že prečo napríklad niekto nevystúpil, že stávame sa možno budúcim Detroitom, ktorý, keď no. to skrachuje, tak budeme mať potom problém. V tomto, áno, dávam západu, teraz, viete, to už musíme sa postaviť k tomu tak, že ja teraz nemám dôvod <coughs> vyhovárať, ale keď ste raz poslanec, hej, keď ste raz poslanec, tak ste súčasťou hlasovacieho súkolia. Tam vy nemáte praktosť, to si ľudia zvonku myslia, že poslanec má nejaké veľké možnosti a vplyvy. Poslanec je členom klubu, predseda klubu zaveli, ako sa bude hlasovať a dovidenia. Ja som tam potom, keď som sa motal okolo SDK, už trikrát nehlasoval, tak ako mi povedali, ja som skončil v politike. Ej. Čiže to je len také vysvetlenie, ako ten mechanizmus hlasovania prebieha. No tu sa treba pozrieť, viete, to súvisí zase s tou našou národnou hrdostou a sebavedomím. Tu sa treba pozrieť na to, keď po prevrate sme vlastne sprivatizovali prakticky všetko, čo tu bolo. A potom sme to mnohé, mnohé podniky za úplne smiešné peniaze popredávali, tie peniaze sa stratili, hej? Však Československo bolo ešte v časach socializmu patrilo k špičke priemyselné na svete, samozrejme. No tak potom sa to všetko nejako vytratilo. Proste sa to vytratilo. Čiže je to, je to do isté miery by som povedal taký smutný vývoj, že tá životná úroveň nominálne to treba objektívne povedať. Pre tých, ktorí chcú, pre tých, ktorých chcú a snažia sa, tak sa zvýšila. Pre tú masu, ktorá bola zvyknutá na to, že vždy sa štát o mňa postará, tak tí ľudia sa tak nejako, nejako potácajú, samozrejme. Ale aj tým ľuďom môže štát pomôcť, keď je silný a ja vysoký, ja neviem, vysoké príjmy z rôznych štátnych zdrojov. No tak pozrite sa, je to na každom z nás. Žijeme kapitalizmus, je to tvrdý nekompromisný systém. A ja každému hovorím, počúvaj. A prečo sa trápiš, chodíš do roboty, ktorá ťa nebaví, dostávaš za to 500 eur? Hej. no tak si, tak začni sám niečo robiť. Tak chod niekde, začne, začne pestovať ovoce, začne, však koľko takých príkladov máme? No, keď nemá na to financie, on musí splatiť hypotéku a on, on keď nedostane nejaký, nejakú dotáciu veľkú na rozbehnutie, lebo to nemôže fungovať hneď. No hoci, tak dobre, čo? musíte ísť, no ale o tom je kapitalizmus. musíte ísť do rizika. Nie do hazardu, ale do rizika. No a tí ľudia nemajú na to peniaze no. ani do toho rizika ísť. Počúvajte, ja som za socializmu, prepačte, teraz nechcem hovoriť, môžem, ja som za socializmu začal písať a napísal 4 televízne incenácie, lebo som zarabal také smiešné peniaze, že mi bolo trapné, že nedokážem slušne vyživiť e, manželko a jedno dieťa, som už mal staršiu dceru. Tak som si požičal 620 korún, počúvajte dobre, 620 korún som si požičal, lebo bola nejaká súťaž o pôvodný televízny scenár vypísaná. Hej, mal som dobrý príbeh, nevedel som písať scenár, ale príbehu som veril. A som povedal žene, že my získame, pri najovšom druhú cenu, to bolo 10 tisíc korun, prvá bola 12. To si pamätám presne. Nakoniec sme vyhrali prvú cenu, 12 tisíc. To boli veľké peniaze. A to boli veľké Ja som mal 5600 korun, to boli veľké peniaze. Ale ja som nemal, na, žena mi hovoria, na čom to chceš napísať. Tak som si kúpil v starú žitnotiach starú Remingtonku, lebo tak som veril tomu, že to dokážem. A teraz som dostal 12 tisíc, potom sa to vyrobilo, prosím, vás, pekne, za to som dostal ďalších 22 tisíc, už ako honorár za scenár, potom bolo pokračovanie a tak ďalej. Čiže ja nehovorím, že toto je všeobecné pravidlo. ale naozaj proste stávať sa k životu tak, že mne stáči to, že ja teraz budem chodiť a to je väčšina ľudí, možno 80% do roboty, ktorá ma nebaví, ktorý, ktorý chodím len preto, aby som niečo zarobil a uživil rodinu, tak sú možnosti, nech mi nikto nehovorí, že není možnosti si privyrobiť, keď chce, hej? Čiže je to, každý má svoj osud vo svojich rukách, viete, medzi starým režimom a týmto bol ten, že boli tie sociálne istoty nesporné pre masu, nikto nebol nezamestnaný a tak ďalej. čiže tá, tá šir, tie široké vrstvy obyvateľov mali túto istotu, No dobré, ale sme si vyštangali kapitalizmus a teraz máte tí, čo chcú, čo majú odvahu, čo majú gúráž, tak majú možnosti. Na som ich nemal. No a tie nožnice sa roztvárajú, sú je veľa bohatých a ešte viace chudobných, ale máme telefonát z Rakúska. Dobrý večer. Môžete hovoriť? No, počujete ma dobré. Áno. Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím proti protiprúdara, ako sa aj sam počítam. Od toho prevratu. Gegenštrom. E, tak. A tak toho moderátora, ktorý ne nestráca ani v takýchto živých prenosoch a na napätých situáciách. A však je dobrý a moderátor. Som... Moc dobrý. To no. som zažil toho, toho Rosta, sa, čo tam vyvádzal. A ja som bol rozčarovaný, že taký veľký duch, ako je Rosta, dokáže takto reagovať. Viete, že, že inteligentný ščít... To neviem, prepáčte, neviem to posúdiť, lebo ja som nepočul, čo pán Rostázov hovorí. No, no, ale viete, no, to není druhé. A potom, není jediné. Potom podobné bolo pa, Pavo lupta myslím, ten ekonóm. Viete, mm -hmm. keď ho počúvate o tom, ja hovorí o tom zlate a o tých menách a čo nás chystá, tak tiež obrovitý duch v oblasti ekonomiky. A teraz on zareaguje ako malé detsko a opakovane že v čom vidíte, že to zlíhanie, ja to po, po, po, považujem za úplne zlyhanie stratenie ducha, či je to e, pícha, či je to, či, ja neviem, e, ten egocentrizmus, že sa niekto píchnie, akože sa cíti dotknutý a úplne zpráca e, akože rovnováhu. A teraz sa aj vás o opýtať, mm -hmm. ale vy to zvládnete, ako veľký duch, veľký prúdach. <laughs> Mát má aj veľký duch, ja. e, že e, ako sa vyrovnávate s tým, čo teraz na vás píšu tých ešte 20. Ja aj toto. E, no dobre, tak čo ne, sa týka... Pohode, sa, sa počúvajte, 75-ročného človeka už neročuli nič. E, Nevie sa vyriešiť pánovi Luptakovi a Rostasovi, pretože som to nepočúval. A tieto podpasovky... Prosím, z 40 rokov to na mňa, e, ako kidajú Hej, ja sa, ešte keď som bol pred 20. rokmi v parlamente, tak som tam predvolal Langoša, lebo ja som bol ústavný činiteľ a povedal som tam pred celoslovenskou národnou rado, keď, keď mi sem pritanete jedného jediného človeka, ktorého ja som udal, tak schlada mandát. Do dneska nikoho neprita, lebo nikto taký nie je. Ja som pracoval v diplomácii v zahraničnom obchode, tak ako to bolo vtedy za Československa, tak je to aj teraz. Všetky tieto zložky, ktoré sú v styku s cudzinou a najmä vtedy zo západnou cudzinou, tak boli kontrolované tajnými službami, však to sú je z Čiže ja som bol kontrolovaný, predvolávaný som bol a že som sa stal nejakým agentom, ešte to sa musia pýtať ešte ako, ako som stal agentom. Inak podobný príbeh má aj, aj pán Babiš. No Babiš. Tak Babiš, ak Babiš bol tiež v zahraničnom obchode. Čiže prosím pekne. No ale teraz vám musím povedať, že viete, z hľadiska toho ľudského, ja mám také heslo, ako odolávať takýmto... takýmto dokonca som sa už niekto dočítal, že ja som pašoval nejakých henderákov ja už... no to je niečo neskutočné ale ja mám také heslo mám to aj na, mojom, na mojej stránke že e, som vďačný tým čo po mne hádžu kamene lebo si z toho staviam dom to je celé. No, takto? No. to je reakcia no. a preto, preto viete keď aj, aj ten rozklad, on dostal vlastne od tohoto pána moderátora úplne smeč. On to mohol tak jednoducho oprátiť, tam sa jednal o to, že... Neviem, neviem sa vyjadriť, nepočul som to. Ale ti peniaze... Nie, no ale, ale vidíte, dá sa nezlíhať. Dá sa nezlíhať, no však jasné. No presne tak, však to, to ma tak mrzí. Dobre, tak, ďakujeme. To, to ste prešli testov. Ešte, ešte môžem niečo? Áno, dajte otázku. Prešli a tak a, a tých hoaxoch. Viete mňa, Zarmusie je už dlhú dobu od, uh, od tej vojny v Juhoslávii. Srebrenica... To je niečo sveté, to je pietné, to je... Pretože tam bolo 6 tisíc zabitých pod kontrolou pomáli e, tých holandianov a tak. 6 tisíc ľudí. Bojakov. Ale prečo sa súčasne... To bolo revanš, pretože e, na prelome zrovna na e, troch kráľov. na... O, pravoslavné Vianoce, bolo zmasakrovaných šest dedí. A o tom sa ani nešuchne. Viete, čo sa ani nemôže spomínať. A to to je ten dvojasný metr, čo má tiež mrzí. A nie by sme to mali, ja som si pripomínat. Lieber kolege, ich rád musí nem zágen, ich hab das gefil, dass sie widmen sich zu viel der Politik. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> A, ja. Ale súlas ich s vami, samozrejme. Ešte preklad pre tých, ja, ja. čo nerozumujú po nemecky. Učte sa nemecky. Ja, <sík> tak dobre. Okay. Tak, e, tiež ma e, že by sme je, je to trochu aj na nás, viete. Áno, máme tu tomu, akože objektívnu pravdu alebo snažíme ho protiprúdari, pr ako ste povedali. tak nám sa povinnosť viete hovoriť aj o tých šie, sie, šiestich vyvraždených subjektov. No musíme, viete, musíme sa zbaviť. Vy ste spomenuli slovo ego. Musíme sa každý aj jedna aj tá prúdial, prúdarská strana, tá protiprúdarská, troška umierniť svojega, lebo ináč potom sa budeme hľúšiť a to nemá smysel. Samozrejme. A pícha. pícha Áno, náska, pícha. pícha. A, pícha. Tá, a, tá, a tá peklo vdýcha. Áno. Dobre, ďakujem. ďakujeme. To, sa ale, potešili ste srdce starého človeka. Všetko dobré. že do Majte sa započutia a my pokračujeme v rozhovore s Jozefom Banášom. A otázka ešte, aby sme uzavreli aby sme zavreli knižky, tak pýtajú sa samozrejme aj na to, že aký je odkaz Štefánika alebo Baťu pre dnešných, dnešnú mm -hmm. spoločnosť. Že, ale čiastočne ste už o tom aj hovorili. Tak... No tak pozrite, dobre, dobre, dovolte, ke, lebo sme, sme, mám pocit, aj na pôde rádia, kde je silný ten e, národnostný akcent Milan, asi sa Štefanik mal mnoho, však to nemusím opakovať, to každý normálny slovak vie, nádherných, motivačných ľudských myšlienok. A jedna z takých, čo sa mne najviac páčia, je, Milan hovoril, nemôžete mať v úcte a v láske iné národy, skôr, kým nemáte v úcte a v láske ten svoj vlastný. Hej? A to teraz je aj odpoveď na to, čo sa deje v Európe v rámci tej, tej takej pračudnesnej globalizácie, lebo ja hovorím, že každý organizmus je natoľko silný, nakoľko silné a zdravé sú jeho bunky, ale nie tak silný, že sa tie bunky domiešajú, zglajšaltujú a tak ďalej. Či toto je odkaz Štefanika. Prekonávať prekážky, mať volu, mať vieru hlbokú. Títo muži, Baťa, Štefanik, stodola, všetkých spájalo to, že mali víziu, mali sen, za ktorým si išli, verili mu. To ja môžem, že v tých knihách, tu máme pred sebou Štefanika, Stodolu, Baťu, to sú všetkých odkaz je v tom, že musíte si veriť. To, čo sa púšťate, to aj odkaz, od, jednoducho hovoríme na mojich prednáškach, že pokiaľ neveríte, že to dokážete, tak sa do toho ani nepúšťajte. Lebo malý človek verí v to, čo dokáže, ale veľký človek dokáže to, v čo verí. Tak má, myslíme vo veľkom trošku. Aha. Máme tu otázku od poslucháča Ľuba. Dobrý večer, zdravím vás. Z môjho pohľadu ako obyčajného poslucháča, mi to príde tak, že hneď po oznámení, že by pán Banáš mohol byť poradcom prezidenta, začali červené denníky a mainstreamové médiá začať lustrovať osobu pána Banáša, jeho históriu, jeho vyhlásenia počas covidu a že navštevuje alternatívne respektíve konšpiračné médiá, tiež aj to Eštebe, ktoré sme spomínali pred chvíľou. Či teda aj vy to takto vnímate, sa pýta Ľubo? A ešte sa pýta PS, pán Banáš, vychádzajú vaše knihy aj v audioforme, ako audioknihy? Mm -hmm, mm -hmm. Ďakujem za otázku. No pozrite, nikto nie je taký, že by ho milovali všetci. Joann Volgan v Konfungete bol vďačný svojim protivníkom a neprajníkom, lebo tí ho posilňovali. Mňa tá nepriazeň, možno to vyzne paradoxne, posilňuje a som im svojím, svojím spôsobom vďačný, ale zase, ja som to aj už v ostatnom čase povedal niekoľkokrát, ja už som není ochotný poskytovať rozhovory týmto, ako ste vy ich nazvali, ako to hovoríte, červené denníky, či ako sú to, pretože to máte tak. Ľudia, ktorí majú o vás názor, ktorí vás poznajú, vedia, že ste slušný človek, tak ty nemusíte nič vysvetľovať. A tí, ktoré vás považujú za špinavca, ty môžete vysvetľovať, koľko chcete, aj tak im nič nevysvetlíte. Čiže to nemá žiadny zmysel. Čiže ja to teraz možno poviem až tak sarkasticky, že mne je, prepačte, a najmä zohľadom na môj vek, mne je úplne ukradnuté aj jedno, čo si o mne myslia čitatelia denníka N, denníka Smea a je to jedno. Čiže ja nemám vôbec nutnú potrebu týmto ľuďom niečo vysvetľovať, pretože oni si aj tak o mne budú myslieť len Máme telefonát a hneď aj poprosím, a budem parafrázovať aj jedného poslucháča, ktorý poprosil, aby tie otázky od telefonujúcich boli čo najstručnejšie. On tam dokonca písal, že minútu, no ja to nechcem akože okliešťovať na minútu, ja len teraz reprodukujem to, čo písal jeden poslucháč. Ale máme poslucháča, myslím, že z Brna. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady poslávaj z Brna. Dobrý. Páne Alberto, ja se chci zeptat Konkrétně vás. Jak si myslíte, že to fungovalo do roku 1948? A co myslíte přesně? No, myslím jako živností živnosti a ta výroby, nebo takhle, nebo služet. Tak Způsob živnost? Měla... Ano? No by, jste vlastníci přece. Vy nemusíte přece hned něco začít vyrábět, jak říkal pan Banáš Weber Keem. Vy si třeba můžete poskytovat třeba už tak. jenom nějaký služby. Říkám, tak. že třeba přímo manžela e, na telefon, nebo jak se tomu říká... Ano, hodinový manžel. A takhle, ale prostě můžete no. si vyřídit živnostenské jíst a pomáhat lidem v tomhle směru, takže nemusíte hned něco vyrábět, když třeba někoho nebaví dělat u nějakého e, zaměstnavatele, který třeba zaměstnává víc, jak sto lidí a třeba ho zdírá, takže si zařídit nějakou živnost, ať už službu, nebo třeba i jezdit taksíkem nebo něco. Ano. Ale nebo ja, pán posluchač, prepačte, že vás preruším, lebo ste sa pýtali pána moderátora, ale veľmi ste mi nahrali. Ja poznám mnoho prípadov a jeden konkrétny môžem aj meno povedať. V Bratislave je dneska jedna veľmi vážená, veľká firma, volá sa Homola Team. To je môj kamarát Tono Homola, ktorý po prevrate zobral vrtačku, vrtačku, priklepovú a chodil vrtať diery do panelákov. Hej? Lebo... To je skoro ako, ako ten hodinový manžel. A postupne pridával, pridával, pridával a dneska zamestnáva neviem koľko ľudí. Je to človek, ktorý išiel, povedzme ako Baťa od toho malého erpanku až k veľké svetovej firme. Čiže je to vždy o tom danom človeku. Ja keď prídem o 11. do obeda do Krčmy na nejaké slovenskej dedine a sedia tam pod napity, chlapí o 11. do obeda, všetci nezamestnaní, najmä v tých ťažkých regiónoch. A lamentuje, že ako sa to nedá, aký majú ťažký život, tak sa otočím a otrádza, lebo mi je z nich. Ťažko mi je z nich. Dobre, ako pán posluchač, stačilo takto? Jenom, jenom sa ešte, teda takhle, my sa naša rodina mala firmu do 48. roku, než nám to komanči sebrali, a proste nás vykopli z baráku. ale jestli môžete sa prozradiť, třeba, prozradit, třeba co, si víte od prarodičů, co dělali vaši prarodiče do roku 48. čím sa živili? <laughs> tak ja to ho teraz skádrujete. Tak... Počeraj, sámovene môže. Ja pána Alberta, ja, Alberta prepášte, tak sa pýtať, pána Alberta. Ale nerozumstvo v otázke teda, že, že kto, čo, čo robil? Nerozumstvo v otázke. A práv rodiče, čím sa živili do roku 840 a třeba do roku, řeklíme, 35. Co ďali za první republiky, ako takhle, no? No, napríklad v lesoch. Ale to nemôžeme takto teraz riešiť, ale... Viete, teraz nejdeme takto do detailov naozaj čas nám ide, ale ja som len to chcel povedať, že samozrejme niektorí ľudia majú nápady, niečo chcú robiť, chcú niečo vytvárať, ale proste ten moloch, aj ktorý ide zo strany Európskej únie teraz, veci vezmite keď, keď vy si chcete napríklad založiť živnosť, že budete reštauračné služby, tak vám tam stále prídu nejaké kontroly nezmyselné, ja viem o takej kontrole, ktorá príde a spýta sa, že čo vy robíte s tým jedlom, ktoré sa nezie, ktoré treba vyhodiť. No tak odpoviete, tak dávam to prasiatka, lebo mám prasiatka, tak sa to vždy robilo. A oni vám povedia z tej únie, ja to teraz reprodukujem od človeka, ktorý to naozaj zažil takúto kontrolu, a oni povedali, že to nemôžete, vy musíte mať zmluvu s firmou, ktorá vám to zlikviduje a musí, musí vám dať pečiatku a 100 eur to stojí približne mesačne, len to, že vám dajú pečiatku. On to nazval ten človek, ktorý už nežije teraz, ale on to nazval, že to je výpalné, novodobé, legálne, výpalné, že proste za jednu pečiatku, prečo tá firma to tiež dá len tým prasiatkám niekde, ale za túto pečiatku 100 eur musí napríklad ten, dať, ale, ten človek dať. Alebo napríklad musí mať nejaký špeciálny veľký hrniec a napriek tomu, že on pre toľkých ľudí nevarí, on ho tam musí mať. To len akože taký príklad, že je aj tá mnoho byrokracia dnes a nehovoriať o tom, že keď príde nejaký covid a vás zavrú, tak vám skrachuje aj to, to podnikanie, ako sa to aj mnohým stalo, napríklad v oblasti gastronómie. To som myslím, hlasím, tie byrokracie je možno viac, ak to bolo v Dobre, ďakujeme pekne. Niekaj ďalší majú priestor. Dopočutia a my pokračujeme v rozhovore s pánom Banášom. Ja som chcel teraz ešte načetnúť veľmi dôležitú tému, pretože samozrejme tá domáca politika to je jedna vec, ktorú sme čiastočne tu prebrali, ktorá veľmi závisí aj od toho, ako je to nastavené, lebo už sme globálna, globálny štát teda globálne, nejaké štáty sú spolu a sú previazané. A je tu aj otázka nejakých takých indícií alebo respektíve takých, takých očakávaní možno z iných štátov, keď vidíme. Konkrétne narážam na voľby vo Veľkej Británii, tam vyhrali lejbristi, to znamená sociálny demokrátia alebo strana práce. Niekto by povedal, že komunisti, aj keď to nie sú úplne presne komunisti, no, ale dokonca vo Francúzsku vyhrali priamo, že aj komunisti, lebo oni vytvorili nový ľudový front, kde sú komunistická fran strana francúzska, je tam tá Melanchonová strana tiež Lavičiari, komunistická, ne. potom sú tam sociálni demokrati a zelení. Takže oni to nazývajú v tých mainstreamových deníkoch priamo, že extrémna ľavica vyhrala. Čo možno toto je, aký signál možno aj pre nás a možno aj pre ďalšie štáty, je tu možnosť, že už naozaj sú tak frustrovaní tí ľudia, že už začínajú sa vrácať k tej ľavici a dokonca aj k tej ortodoxnej skutočnej ľavici? A môže to byť aj na Slovensku, že napríklad aj komunistická strana Slovenska začne mať možno aj pod vplyvom tohto viacej percent? Viete čo, ja, ja mám taký pocit, že už tieto definície vlastne, ešte, ešte vlastne z konca 19. storočia klasická lavica, socdemáci, ľudovci, konzervatívci, že to už tak nejako prestáva platiť. Ja mám pocit, že už sa svet alebo politológia dostala do fázy, do fázy kde už sa to delí na také tie dve základné skupiny, na tých, čo sú za globálnych od sveta, globálne riadenie sveta a na tých, čo sú nejak národne orientovaní. Hej. A je teraz jedno, že či vy ste národne orientovaný socialista alebo národne orientovaný konzervatívec, lebo to, čo sa nazýva liberálne alebo čo je v tom, v tom nejakom pomyselnom strede, No tak pre tých je extrémna lavica, extrémna pravica v podstate niečo, čo je extrém. Ja nemám rád tieto vyhľadí, že extrém, Bože, populista, takže každý politik je populista, však chce hlasiť. E, čiže ja si myslím, že tieto definície už pomaličky by mala politológia trošku zmeniť, pretože áno, tak tie francúzske voľby, myslím, že to vymyslel Macron v také nejakej, nejakej blahovej nádeji, že odpali, odpali Lepenovu. No ale mu to v celku nevyšlo, pretože dobre lepne udal na nabok a aj to nie, tiež nie celkom. No ale vyrasla mu tam tá lavica z toho teda nepočítal. Čiže keď sa pýtate Francúzska, ja vôbec neviem, ako tam chcú zostaviť vládu. A o dva roky myslím, že tam majú teda prezidentské voľby. Takže, no áno, no tak v Británii sa vrátili moci lebristi. Či to je dobré, či budú oni mať nejaké menej globálne pohľady na riešenie európskych problémov, to je ťažko v tejto chvíli povedať. Telefón som zdvihol, ale sa asi už v poslednej chvíli to položil poslucháč, nech skúsi ešte raz. No a teraz otázka smeruje napríklad aj k tomu, že napríklad pán Babiš, ktorý bol vašim spolužiakom, tak... Skol... Nie, nebol spolužiakom. Nebol spolužiakom? Aj, ja som už končil školu, keď Babiš on je mladší. Ale tak on... poznáte sa, minimálne to, že poznáte sa. My sa s Babišom poznáme asi 6 alebo 7 rokov. Aha. No odkiaľ by ste sa s ním poznať? Dobre, ale tak čo pravíte na to, že on spolu s Orbánom zostavili teraz novú frakciu v Európskom parlamente? Patriots for Europe. Ja to považujem za dobrý ťah. Len neviem, viete, lebo takéto veci, keď sa robia, tak to už musíte mať vopred dohovorené. Takže keď lebo toto je nejaký nový konglomerát, ktorý vzniká na, práve na základe tohoto princípu, čo som hovoril, že toto sú skôr tie národne orientované strany. No len, čiže keď poviem, že to sú národne orientované strany, tak teraz ťažko povede, že či je Orbán socialista, alebo národne orientovaný socialista, alebo národne orientovaný konzervatíc, alebo Babiš, České, áno. Je. Čiže toto je už to, tá, táto deliaca čiara, No len sa mi zdá, že nejak to nemali celkom dobre prerokované s potenciálnymi členmi. No tak dobré, ale aj v tejto chvíli už, keď sa k tým pridala Lepenová a, a taliani Salvini a títo, tak, tak to vyzerá, že to bude nejaká frakcia, ktorá tam bude mať nejakú, nejakú relatívnu sílu. Máme telefonát, poslucháč, volá, neviem teraz, Skade, ale zo zahraničia. Dobrý večer. Hej, Máte 75 rokov, keby som vám dal zmenie občanov Slovenskej republiky takú úlohu, že by ste mali do poloroka roka postaviť celú vládu, to znamená od diplomátov, premiéra, ministra financí, ministra zdravotníctva. hovorím preto, lebo predpokladám, že poznáte všetkých ľudí, ale ľudí, aj ktorých my Slováci obyčajní ľudia nepoznáme. Vedeli by ste si to predstaviť, tak tú, tak, takýchto ľudí predstaviť nám napríklad na Slobonových celáči. E, takýchto rôznych <laughs> diplomátov a tak ďalej, keby náhodou... No tak diplomati nie, no tak keď, tak mini sa zaraňčia, ale... No, Všetky ministerstva, ministerstva policie, ministerstva spravodlivosti, ministerstva pravdy, ministerstva školstva a proste kebyže vláda padne a poviete, mm. vám budete, budem vás každý mesiac u Alberta jedného kandidáta hey. a keď je, táto vláda padne a budú voľby, a ľudia budú mobilizované, povedia, tuto je teraz kandidátka týchto občanov, budeme ich volať, ja neviem, alternatíva pre Slovensko a dávej si ľudia hlási týmto ľuďom jednoducho viete si postaviť. tak. No, tak ďakujem za to, že ste ma takto precenili a že mi takto veríte. Áno, ale, ale no, úprimne vám no. poviem, úprimne vám poviem, že poznám na Slovensku, poznám aj s ohľadom, ako ste povedali na môj vek, rád veľmi schopných hodnotovo orientovaných, najmä menežerov v priemysle a tak ďalej. No len je tu jeden problém, viete, že... No lebo títo ľudia ja nechcú ísť do politiky, no však to je úplne jednoznačné. Nechcú, nechcú úlity, ale prečo, prosím vás pekne, ale teraz mi povedzte, skutočne, prie som sedel s jedným generálnym riaditeľom jednej z najväčších firiem na Slovensku a je dosť známy a je to človek, ktorý má, vie, kde sever, hej, a on mi hovorí, a čo, čo, čo teraz ja pôjdem do politiky a budeme. Ešte ani nepoviete, že idete do politiky a už vás začnú dávať dole všetky, všetci tí, ktorí sú proti vám a proti vašim myšlienkovým nejakým pochodom. Tí ľudia majú svoje rodiny, svoje deti, svojich vnúkov a tak. No prečo by on mal ísť teraz do toho a nechať kidať na seba hnoje? Viete, to je tragédia. To je hrozné, že... Tak prosím? ja vám poviem, prečo by mali takíto ľudia, no. ktorých my potrebujeme... Pretože tento systém, ktorý teraz tu je, hej, a tá korupcia, ktorá tu za komunizmu sa uplatala za klobásku slaninu a dezerty a kávičku, ne. teraz sú po, po súdoch sú, sú, sú rodinné klany, po policii sú rodinné klany, na aké sú, ja neviem, tie, jak sa volá Tarantula, kde sa medzi sebou policajky vy, vy, vy, vybijajú, tak preto, lebo tento systém už požiera vlastné deti. A Dobre, ďakujem tak zožieria aj takí ľudí, ktorí vy hovoríte, že prečo by mali ísť do politiky. No, tak... ja Rozmýšľajte o tom, že či náhodou by ste nemohli, keď nebudete pracovať peď Pelegriniho, lebo Pelegrini je samo sebe, jedna veľká kapitola. Takže, či by ste vedeli ešte za pol roka nám predstaviť slovedme, e, celú vládu. No, Povedajte, vám takto troška sarkasticky, tak. nemôžem všetko v tomto štáte ja robiť. To sa nedá, Nie, nie, vy by Predstavky. Ďakujeme, no, ďakujeme. No, no. A, a, my, a my sa už potom rozhodneme občajne, aký príde BND. Ďakujeme, Dobre. ideme na ďalšie otázky, Ďakujem aby sme pekne. to stihli. Máme otázku od Milady. Dobrý večer, Chcela by som sa opýtať pána Banáša, či bol v Butáne. Áno, pekná otázka. Bol som v Butáne. Je to najšťastnejšia krajina na svete. Je to, napísal som o tom mojom pobyte tam román, ktorý sa volá Kód 7. A je to jediná krajina na svete, ktorá nemá ten zničujúci ukazovateľ neustáleho rastu národného produktu, ale majú ukazovateľ rastu národného šťastia. A tí ľudia sú naozaj šťastní. Samozrejme, že v tabulkách, ktoré robí OSN, OECD a tieto inštitúcie, sa neobjavujú na popredných miestach, lebo tu je vždy kľúčové kritérium HDP na hlavu obyvateľa. keď oni to kritérium vôbec nemajú, tak sa nemôžu umiestniť. A. Bol som tam, tí ľudia sú šťastní, tí ľudia žijú. V spoločenstvách, v trojgeneračných rodinách pomáhajú si. Základnú filozofiu tohoto kráľovstva, jediného buddhistického kráľovstva na svete je súcit, lebo ten je filozofia buddizmu. Však nakoniec my, kresťania, máme, máme súcida ako z hlavných kritérií nášho života. Čiže bol som tam a poviem vám pravdu, že to sú tri regióny na svete. To bol Bután, Kašmír a Altaj, z ktorých sa mi ani neveľmi chcelo vrátiť domov. No a inak k tomu HDP často je umelo navyšované len a urobila sa z ňa posvetná kráva. Veľmi dobre o tom hovorí profesor Peter Stane, ktorý Á, Stane, je ekonom a význá sa dobrý, v tom. Ne? Dobrý večer, Prajem, píše nám Roman. Chcem sa opýtať pána Banáša, ako komunikuje so svojím zaťom na súčasné politické témy a politikov, keďže je známe, že majú odlišné názory. Ďakujem. Viete čo, tak my sa v rodine veľmi priznášť na témy politicky nebavíme, tak bavili sme sa s Viktorom, samozrejme, o tej situácii v Markize a tak ďalej. Že to je prirodzené, je to, sú to slobodní ľudia, urobili také rozhodnutie. Ja by som to na ich mieste nebol robil, to je môj názor, samozrejme, lebo vy, keď, vy keď jednoducho máte súkromnú firmu a za, zamestnáci vám začne hovoriť, čo máte robiť, no tak to riešite radikálne, to je jasné. Ale sú to slobodní dospelí ľudia, takže tak sa rozhodli. A... Komunikujeme aj s Adelkou, aj s Viktorom, keď sa bavíme naprosto normálne. Dokonca by som povedal, že by sme mohli byť v istom zmysle aj vzorom, pretože však to sa aj mediálne pertraktovalo, že Adelka volila Korčoka, ja som volil Pelegriniho a, a sme sa dokázali normálne baviť. Takže nie sú žiadne nejaké animozity medzi nami. Napísal nám Pado. Poprosili ste o preklad z nemeckej vety vášho hostia a jeho odpoveď bola, učte sa po nemecky. To bolo trošku arogantné. Rozprávam šiestimi jazykmi, ale nerozumiem po nemecky až tak dobre. Čiže trochu arogantný pán? No, tak pre ja sa hospravedlím, to tak zo mňa vyšlo samozrejme. Že... Myslel som to v tom zmysle skôr, že treba sa učiť jazyky. Malý národ sa musí učiť jazyky. Áno, ešte nám pripomenulo Ľubo. Ešte ste zabudli povedať, či vychádzajú vaše knihy v audioverzii. Aha, áno, áno. No, vyšli, myslím, tri Dubček, Zóna načenia, ale teraz, to je dobrá otázka, lebo teraz som podpisal kontrakt je znovu veľmi schopnú, šikornú firmu z Lipovského Mikuláša a tam budú oni všetky vlastne moje knižky ktoré ne nedáva do audiovizuálnej formy IKAR, môj vydavateľ, tak oni to budú robiť. Čiže v podstate v najbližších týždňoch prakticky všetky moje knihy budú v audiovizuálnej forme. Napísala nám posluchačka, ktorá sa nepodpísala, ale nevadí. Dobrý večer do štúdia, pán Banáš. Vy ste počas tej ohováranej, že vraj totality predsa pôsobil v diplomacii. mali ste dobré vzdelanie. Podľa toho, čo som už viackrát do vás čítala a počula priamo od vás. A vy ste si potrebovali požičať 600 korún? Áno. Ja som bola z obyčajnej robotnickej rodiny a nemali sme ani pôžičky. Moja mama bola vždy proti požičiavaniu si. ak poznámke pána moderátora, že niektorí poslucháči nerozumejú tomu, čo ste povedali nemecky, ste sa vyjadrili, že sa majú poslucháči doučiť. Ja som vám rozumela, že to bol, že bolo to vás. Odva ale bolo to od vás vrcholne neslušné. Zme na Slovensku a v slovenskom slobodnom vysielačí pripomenuli ste mi toho slavného pána Ľuptáka, ktorý tiež má takmer všetkých a hlavne starších ľudí a nedovzdel za nedovzdelaných a negramotných pozor, pícha, peklom dýcha, ja si vážim hlavne ľudí, múdrých, ale skromných, zkrátka ľudských, pozdravom posluchačka. Dobre, však ja neprotirečím, aj som sa že ospravedlnil za to, ale neviem, kde bere pani poslucháčka, že ja som roz z nejakej bohaté a zámožnej rodiny, moja mamobola predavačka otec bol jedný z najchudobnejších rodinských sud, čiže... A zásobci som neviem, kde bere to, áno, však to píšu od médiá, že panaš bol za socializmus diplomatom, chodil po svete a zarábal. Prosím, spekne mňa 7,5 a roka nikam nepustili, lebo som mal isté názory za starú režimu. Nepustili ma na vtedajší západ, to už treba mladým ľuďom vysvetlať, čo to bol západ a východ. A pustili ma po 7,5 a roku pohadzovania si banaša ako horúci zemek na ministerstve zahraničných vecí do bratskej socialistickej nemeckej demokratickej republiky. To bola jedna z piatich krajínka, mohli za starého režimu voľne cestovať ktorýkoľvek občania. Keď ste chceli ísť do inej, museli ste mať výjaznú doložku, ktorú ja som proste nedostal. Čiže to sú nezmysly a vidíte aj táto dáma, ktorá to vymyslela veľmi úprimne podľaľa tomu, čo píšu noviny, ale vy nemáte možnosť sa tomu samozrejme brániť a vysvetľovať. Ja som sa stal diplomatom ako takým po prevrate, keď som bol dva 2,5 roka československý vyslanec v Rakúsku. To je celá moja diplomatická kariéra. Čiže tu už hovorí, že Banáš bol nejaký diplomat. Prosím vás, keď sa chcete pýtať, že kto bol diplomat, tak sa pýtajte tých ľudí, ktorí boli za starého režimu na západe. Máme poslucháča, ale rýchlu otázku poprosíme. No ještě na dobrojče, tady by. je Zbena. Pana Banáše, se chtěl zeptat ohledně toho strojního inženýra, co působil v tom Švýcarsku, mm -hmm. jestli on měl nějakou rodinu a jestli jste se potom setkali třeba s nějakými jeho potomky, jestli třeba někde na Slovensku nebo třeba ve světě. To je vše díky zatím, tím to je? Děkujem. No tak ano, Áurel on, on, to byly čtyři a bylo to velmi významná aj ekonomicky, a národnosti orientovaná slovenská rodina, aj dosť zámožná, to boli veľmi zámožní garbiari z Liptova. A on sám mal dve céry, jedna spákala samovraždu a druhá nemala deti, vydala sa za ríjskeho Nemca, čiže Aura Stodola, a väčšinu života prežil vo Švačarsku, alebo väčšiu polovicu. No, prežil vo Švaťarsku, čiže on priamých potomkov nemal, ale jeho bratia, Emil, Kornel a Jozef malý potomkov, taký asi najznamejší, ten Stodola bol syn najstaršieho Stodolu, Jozefa Stodolu, dramatik a lekár Ivan Stodola. No a sú, sú tu samozrejme takí ďalší nepriami potomkové, napríklad známy slovenský heré z Jamrich, je tiež vlastne istým spôsobom zo Stodolovskej rodiny. Poslúchač nech ešte raz zavolá, pretože položil tesne potom a poprosím ho, nech si vypne tam druhé zvuky, možno... Pri, pri, priamo teraz počúva. E, pozdravujem do štúdia pána Banáša aj pána moderátora. Pán Banáš, aký máte názor na výstavbu baterkárne v Šuranoch, kde nám zmizne 500 hektárov úrodnej pôdy, bude znečistená voda a ovzdušie, zisky pôjdu do zahraničia a tiež budú tam pracovať väčšinou cudzinci. Posluchačka Anna. No, taký názor ako posluchačka Anna. Je mi ťažko, keď chodím po dialnici a vidím, ako sa tam najúrodnejšia pôda zastavuje rôznymi skladmi, narychlo zmontovanými, ktoré keď ten investor, v úvodzovkách, lebo však to nie je žiadna investícia, to je pár šúpiek, to tam zmontujete za týždeň pomaly, keď to má prenať. No a keď nebude dostať nejaké dotácie, tak to zbali balí odíde a pôjde do Rumuska, alebo ja neviem kde. Takže, no tak ale viete, to je zase o, tej, o tom sebavedomí a o tej národnej hrdosti. Keď predávame najlepšiu pôdu, na to by sa tam robili sklady. No, ja som dal asi pred hodinou, ešte pred reláciou som dal takú anketu a už 500 ľudí približne hlasovalo. Myslíte si, že prezident Peter Pellegrini by mal poskytovať rozhovory aj pre alternatívne médiá? Áno, odpovedalo 87%, nie, odpovedalo 11% a neviem, odpovedalo 2%. A otázka smeruje k vám, že či budete možno, alebo či by ste vedeli zahlobovať u pána prezidenta, či už budete poradcom, alebo nebudete, aby práve chodil aj do takýchto médií, pretože aj vy ste povedali napríklad v tom start it v rozhovore, že a vy ste to mysleli pre tých mainstreamových politikov, uh, respektíve, pardon, vy ste to mysleli pre tých smerákov, ktorí odmietajú Nechodia, chodiť áno. napríklad do Markízy alebo áno. že pr proste bojkotujú a mysleli ste si a myslíte si, že by tam mali chodiť, aby mohli prezentovať svoj názor, ale rovnako by mohol chodiť napríklad aj niekto mainstreamový politik, aj do toho alternatívneho, viacerí chodia, myslím, že to bola Joža pročku napríklad, aby mohli reprezentovať tie svoje názory a povedať ich. A dokonca Slobodný vysielač je taký, že tu môžete kritizovať priamo a aj Slobodný vysielač, že nikto vás nevypne. Takže či mu tak... možno odporúčite, aby prišiel aj... Ale jednoznačie, samozrejme, ak sa tam dostane, ja si myslím, že dnes už vlastne z hľadiska sledovanosti a počúvanosti už, už sa zmazala hranica medzi alternatívou a tým hlavným prúdom. Však niektoré tzv. alternatívne médiá majú ďaleko vyššiu počúvanosť a dosah na spoločnosť ako mainstreamové. Napokon sa to prejavilo vo voľbách. Však vo voľbách získali väčšinu strany, ktoré chodili mnoho do alternatívnych médií a tu musím povedať, že alternatívne médiá vlastne porodili mainstreamové médiá tým, že ľudia si uvedomili, že vlastne sú mnohokrát manipulovaní, no tak začala vznikať alternatíva. Čiže moja filozofia je taká. Samozrejme, nie som pripravený chodiť do... Ja teraz ani neviem, teraz konkrétne pomenovať, ale prizná sa, že veľmi túto scénu nesledujem. Ja som ten, ktorý ktorého pozývajú... Teda, keď ma pozú takzvané tie mainstreamové médiá, tak... Málokedy kedy na politické témy, hej, ale väčšinou literatúra, kultúra a tak ďalej. Čiže moja filozofia je, ja si rovnako vážim poslucháčov slobodného vysielača ako televízie Markýza a tak ďalej. A keď ma pozvú, mám dobrú výchovu a idem tam. Hej. Ale neidem do redakcií, ktoré som už dneska menoval, pretože to nie je rozhovor, to je normálne inkvizičná poprava, čiže mne to nemá žiadny zmysl tam chodiť. No a ešte možno zalobujeme, že možno by ste nám mohli vybaviť aj pána uh, Babiša, Keďže ho poznáte trošku, tak možno by ste vedeli zalobovať, aby prišiel k nám. no ale však to... Len... Ja si nemyslím, že by mal pán Babiš problémy s dosloveným vysielača. Zase neberte to prosím tak, že my sa nejak poznáme. To už niektorí definovali, tak som niekde zachytil, že a, Babi, a Babiš boli pomaly dvaja generáli ešte B, hej, ktorí sa poznajú 100 rokov. To, to sú proste úplne absurdné veci. Ja som sa s pánom Babišom zoznámil, keď mi uviedol v Čechách práve tú knihu Idiotí v politike, to je asi 8-9 rokov. No. A odtedy trošku komunikujeme. Je to veľmi zaujímavý človek. A nemám, nemám pocit, že on podľa môjho názoru, pokiaľ ja viem, tak chodia v Čechách do týchto alternatívnych médiín. No len to, to, je, viete, to je otázka času, že jak... ja neviem, kedy on chodí na Slovensko, ak chodí na Slovensko. No ja, ja si pamätám, že vy ste v Žiline na tej besede rozprávali dokonca to, že pán Babiš... Oh Bože, vy, vy ste teda vymysleli a pán Babiš to potom zaplatil, lebo na mohile pod Bradlom tam v ah, okolí neboli no. toalety. Tak ja som si z toho spájal no, no, no. a ja som to tako zle pochopil, že ste boli spolužiaci, tak sa ospravedlňujem. Nie, nie, nie. nie, nie. To ale... bolo áno. No tak, ale ved, to je koľko? To môže byť takých 7-8 rokov, to bolo v tom čase. Áno, to máte pravdu a tu musím povedať, že pán Babiš má vzťah k Slovensku. A uh, to bolo v čase, keď na Bradle, na mohyle, na mieste, ktoré by malo byť tým najpietnejším miestom Slovenska, neboli ani toalety. Neboli toalety. To bola jedna čistá katastrofa. Tam, ja nechcem teraz ísť do detailov, samozrejme, ja som tam vodil hosti zo zahraničia a povedala mi táto uvádzačka, že, že tam máte stromie, chodte tam. Normálne, čiže ja som bol v šoku, no tak som začal lobovať, samozrejme starosta, alebo primátor, primátorka vtedy Brezovej a týchto obcí. No a potom som oslovil pána Babiša a som povedal pán predseda Vtedy bol dokonca, myslím, minister financí Český, áno, bol. Že či by nepomolol, on má aj nadáciu, sa spýtal, že koľko by to asi stalo, ja hovorím, nejaká kadibutka, ja neviem len informačný bod nejaký, nejakých 30-40 tisíc eur, a on mi povedal, nech napíšu žiadosť, a ja to potvorím, no len, že oni mi povedali, no my chceme, aj, aby nám dal 300 tisíc eur. Tak to, to skončilo, hej? No ale potom sa to našťastie vyriešilo, takže to štát zafinancoval a dnes tam je naozaj veľmi dôstojné a krásne miesto. Posluchačka ešte napísala tá, čo ste potom reagovali, že z bohatej rodiny, tak ona napísala, kde som o pánovi hosťovi napísala, že bol z bohatej rodiny. Že ona reaguje teda na to, že ona to nenapísala, že ste boli z bohatej rodiny. Tak neviem, tak to teda aj nejak to z kontextu, keď ona hovorila, že ona je z chudobnej rodiny. Aha. No Tak teraz... zásobciko, neviem, kde tu bola bohatá rodina, možno nejakí ale v boli. Teraz sa veľmi hovorí o tom, že nejakým spôsobom, no táto vláda to rozpráva často, alebo teda hlavne ľudia to chcú od nich, aby sa urobil trošku poriadok v tom, lebo majú mnohý pocit, že tie mimovládky, ktorým sa dala dosť silná moc, že tá moc až tak Prerástla. Ja poviem len za príklad z dávného Japonska, tam napríklad sa často stali také situácie, kde sa dala nejakému úradu nejaká veľká moc a dokonca to tak prerástlo. Ja, napríklad tam bol úrad Šogu, ktorý, teda pardon, úrad Šugo, ktorý mal na starosti ako to bolo niečo ako policia dnešná a jej sa dala taká, taká silná moc tomu úradu, že on dokonca išiel proti základom toho štátu, že začal utočiť na to. Alebo tam bol napríklad kláštor Henry Yakudži, ktorý sa tak volal tak zvláštne a jemu sa dala tiež taká moc a taká autonomia, že ono to tak prerastlo, že potom začali tie útoky proti, proti samotnému štátu. Alebo dokonca tolerovali sa napríklad Piráti Vako, ktorí chodili a plienili potom tie obchodné lode, vďaka tomu nemali dobré obchodné kontakty, nikto nechcel potom obchodovať. Nakoniec musel prísť rázný silný tvrdý Tokugawa, šogun, ktorý toto všetko zastavil napríklad aj tým, že zakázal vycestovať akémukoľvek Japoncovi von za hranice, pretože práve tam sa išiel školiť na toho piráta Vako. Takže on týmto zabránil viacerým veciám a tu sa navážam teda nielen na vládky, to, to je taká filozofická trošku otázka, ale napríklad to súvisia aj s tou migráciou, že tiež niekedy sa to robilo nekontrolované a teraz sa to začína vymýkať z rúk, napríklad futbalista Kross, teraz sú majstrostva Európy, akurát sa vyjadril, že on by už v Nemecku nechcel žiť, že on by tam už v Nemecku, keby žil, tak svoju dceru vonku nepustí. Takže skúste možno niečo krátko k tomu, že a to súvisí práve s tým, že ísť nejako proti tomu prúdu mainstreamovému, lebo oni budú samozrejme hovoriť, že mimovládky treba udržať, lebo je to dôležité a tak ďalej. Aj tú migráciu, že všetky musíme pomôcť bezbreho, no ale potom to často vedie k tomuto, čoho už svedkami sme už aj dnes a čo bolo aj v tej minulosti a práve preto musel prísť práve ten Tokugawa, tvrdý rázny šogún, ktorý tomu zamedzil. Že či možno aj dnes potrebujeme presne takúto tvrdú ruku, ktorá napriek tomu, že bude hovoriť politicky nekorektne, tak urobí rázny poriadok. Neviem, ten japonský príklad je zaujímavý, čo ste hovorili ho, ale je to zaujímavá paralela. No pozrite sa tie mimovládky Tie mimolátky, podľa môjho názoru, ani netreba na jednej strane demonizovať, ani na druhej strane ich preceňovať. Tie mimolátky treba rozlišovať podľa mňa, najmä podľa toho kľúčového kritéria, či robia politiku, alebo robia veci, ktoré sú naozaj ľuďom v rôznych zložitých životných situáciách osožné. Hej. Čiže toto by bolo pre mňa základný kritérium a podľa toho by som roz, rozlišoval. Hej. Lebo majú mnohé mimolátky, majú naozaj veľký zmysel, ale keď začnú robiť politiku a najmä podkopávajú v podstate vládnu moc, nech už je to je taká či onaká, no tak samozrejme, že tá vládna moc má potom právo povedať, tak chlapci, tak prepašte, ale vy od nás nebudete dostávať nič, na čo by sme aby ste, ako vy povedali, aby ste potom zbúrali samotnú vládnu moc. Takže, a čo sa týka tej migrácie, no viete, ja som sa, keď toto Kross povedal, ja som sa musel usmievať, lebo asi týždeň predtým to povedal Viktor Orbán, keď bol v Nemecku. Viktor Orbán bol v Nemecku a veľmi ho kritizovali všetci, že povedal, že Nemecko sa zmenilo, to už nie je to Nemecko, čo bývalo pred desiatimi rokmi. No a dva týždne po ňom to povie Kross a teraz nikto nehovorí nič, lebo to je veľká futbalová vieza, samozrejme. Neviem to posledie, ja som v Nemecku teraz už dávnej, dávnejšie nebol, ale chodia relatívne často do Viedne, no tak tam už tiež je to, je to istým spôsobom. No tak viete, ale to je zase tak. Tie veľké bývalé metropóly E, západné krajiny, hej. čo si tu budeme nahovárať? taliani, ani tí tak veľmi nie, ale francúzi, belgičania, e, angličania, španili, portugálci, ve to boli všetko koloniálne mocnosti, ktoré tie svoje kolonie doslova vyrabovali. Hej. A platí to biblické, čo som povedal, čo dáš, to sa ti vráti. Čiže oni ich obrali o všetko, no a tí ľudia, čo majú dneska robiť, tak chcú neako žiť, tak idú, idú tam za tými, ktorí ich obrali. Pretože to je také pokritectvo, keď sa tu dneska hovorí, že pomôžeme týmto, najmä africkým krajinám, že musíme im pomáhať. Ja hovorím, prosím pekne, najviac im pomôžeme, alebo vy im pomôžete tak, keď ich nebudete okradať. Lebo ten neokolonializmus je to skôr ako marxistický termín, ale je to reálny fakt, však to dneska stále tam beží. Čiže prestante ich okradať, no ale oni si to prišli pýtať naspäť, čo im zobrať, lebo všetko sa v histórii vyrovnáva. Máme poslucháča, dobrý večer, skúste stručnú otázku. Dobrý večer. Ja som tá posluchačka, ktorá sa nepodpísala, ale nedostala som zodpovedanú otázku. Na čo si vlastne pán, alebo teda kvôli čomu si pán Banáš potreboval požičať za socializmu 600 korún, ako ja som to nezažila v našej obyčajnej rodine, obyčajnej robotníckej rodine. No? Aby my sme boli A nás no? skutočne... No milostne, pán, ja som bol za socializmu ekonom a za socializmu robotníci, obyčajné ako vyvorite, zarábali postatne viacej ako ekonómovia. Tak čo mi tu rozprávate? No, my sme, my sme si nepožičiavali jednoducho. No tak ja a, som si čiže požičal. Čiže tak fakt úplne z, um, malých platov... No tak ja som mal 1600 korún pláda, boli sme traja na to. N no, no tak... 1600 korun. Mhm. No dobre, tak to bola naozaj totalita. Ale však, čo počujete, ja som tu povedal nejaké zlé slova na ten starý režim, ja som sa, ja sa na to divam objektívne. Ďakujem. A boli dobre veci, tam boli zlé veci. Pozerám zo svojho pohľadu. My sme žili normálne, šťastne, no. vystačili sme si. No? A to bol otec robotník a no? kuchárka. No však robotníci boli vedúca síla socialistického režimu. Vedúca síla socialistického režimu. No, áno. Christe, no. pane. No dobre, ďakujem pekne do počutia. Nezujeme. No, budeme pomaly uh, končiť. Tak možno ešte jednu tému by som, no, um, také inšpirácie, lebo ja som z Banskej Bystrice uh -huh. a tam v blízkosti uh, odtiaľ bol teda Jozef Murgáš, veľký tiež uh -huh. vynálezca či možno aj o ňom niečo nebude. Uvažujeme. Uvažujem nad uvažujem, A zaujímavé ešte námed možno. Ten, ten slávny architekt, ktorý hovorí sa o ňom, áno, presne, on, no, tak to je tiež že vybudoval vlastne obraz od Šanghaj. Máme vec, vidíte, však máme tu veľkých, veľkých ľudí. No tak... Iná, keď budete písať, keď budete v Polichne opäť, no. ale myslím, že ste sa s ním už určite stretli. To je taký veľký významný, významný nov je, je, myslím, že starosta a on veľmi húžem na to ju propaguje. Kdekoľvek som sa s ním stretol, ešte keď som robil na BBSK, tak hneď propagoval za Boženú slanček. Teraz počkáte, starostu Polichna či Abel? Polichna. Polichna, Palokysel. Aj? Áno, a on, on, on je veľký a propagator. A ználec aj pozná históriu všetko. Takže vy a jeden je jeden z tých, ktorým je veľmi nápomocný, hej tak to som, to som veril, že určite vám nejako môže byť napomocný a on už dokonca je, takže to je super. Takže je to vyriešené. Tak dajte nejaký odkaz ešte, možno pozitívny, aj pre všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Ja hovorím vždy a ja rád používam tie také tie príslovia, ja rád chodím do Indie a tam majú mnoho krásnych, šajmy máme mnoho krásnych. a tam majú takéto, vždy tým končím, keď som takto vyzvaný, že nakoniec sa všetko na dobre obráti. A keď sa neobráti, tak ešte nie je koniec. Ďakujeme veľmi pekne. Bol tu dnes s nami spisovateľ, bývalý diplomat, bývalý politik a možno aj budúci poradca prezidenta Petra Pelegriniho, Jozef Banáš. Ďakujeme pekne. A od mikrofónu sa lúči a zdraví vás všetkých Michal Albert. Majte ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia. Ďakujem pekne.